Makenean hamekaren uh, taillegean uh, gira beti Rubik Company eta zen instituz salduarekin lan berri bat uh, prestatzen ari zireste hemen ba bej eta animalia bakar tien eta ordien nola intzinatzen da eta zertan da egina da? beste istorio badago beste pertsonaia batena ere dala enara hemegon en eskabat eta baita ba beste gatazka baduena ere baino era berean e, txotzungilu hau da protagonistagoa zanzatea eta anezkau. Eta gero ere objektuak, maletak erabiltzen ditugu, erabiltzen ditugu beste objektu batzuk ere mugitzen direla espazioan, eta istorio desberdinak daude. E simbologia dugu ere animaliekin, bakardarearekin, ez, hotsekin, soinuekin, espazio oza, entzuteko espazioa eta visual argistapen kontua oso garrantzitsua. E, ikuskizun honetan ere ze estetika hori zaindu nahi dugu edo bizualkin interesgarria izatea oso. Beraz, bizkarrezura eta osagarriak. <laughs> Eta, ari zirezte, gauza batzu muntatzen hori, ikusten dira zure lagunak tindatzen, ez dakit, bada txon-tson bat hor emaiten du kasik bukatua dela. Bai, azken nengo gauza faltaz izkio, e, animali baten e, maskara bukatu behar dugu, e, mekanismo batzuk egiten ari gara objektu ezberdinekin, e, kartoiarekin ere eszenografia bat e, garatzen ari gara, e, objektuekin eraikitzen ez da oso eszenografia handia, baina baina bueno, bai, la, lan, lan, lana duenak eta orduak eramaten dituenak eraikitzeko gai. Bai. Beraz, lauen artean egiten da no Augusia? Eh, kasu honetan Juanjo Herrero eta biok garatu dugu historia. E honetarako Karla Lindstrom etorri da Barselonatik, gurekin Institut del Teatrenek hasitakoare eta laguntzen ari da mekanismo guztiak egiten eta estenografia Juan Herrerorekin batera biakari dira batera eraikitzen. Eta gero Xabi Xavier López Ascasibar dago dramaturgiaren aldean e, dramaturgia garatzen. Oraingo egun hauetan ez Azken asken ez eraikitzen ari gara baina beno ehune atortzea erabaki dugu Faxe desberdinak bat dira, eh? montatzen delari kolako uh, ikusgarri bat, gainerat badakizua epe bat bat dela. Zer da interesgarriena faxe guzi hauetan edo bakarri publikoaren nain zinean emaitea? Ez, ez. E, egia da, norbaitek ikuskizuna ikusten duenean, ez da la konstiente zenbat ordu pasatu izan ditugun guztiori garatzen. Eta fase interesgarri asko daude. E, ba ez dakit, idea sortzen hasi zanetik, nola sortu historio guztia, nola lotu pertsonaiak, nola lotu imaginak, nola lotu objektuak, nola lotu guztiori oso faze interesgarria da, ere, zuzendari lana egiten, ez? eto dramaturgiaren aldean, horrek zentzua du, hau, hau esan nahi du uz se está a la testu batueta eta ja ulertuko duzu hori errezagoa da nire ustez baizik Nola eman dezakegu imajnatu era poetiko batean, ez? Hori garatzea ere oso interesgarria da. Gero praktikan eta eszenaratzean hasi garelaia da, hasten zara ikusten, eh, ideiak igual ez dutela, ez dutelan kasatzen agian justu egiten ari zaenarekin, orduan hasten zara berriero dan aldatzen, hori ere interesgarria da. Eta gero ja hasten zarenean beste kolaboratzaile batzuekin ikusten kanpotik, dramaturgialdetik, eh, sosendaritzaldetik, teknikari aldetik, prozesu horierek joaten diren e, batzen oso interesgarria da ere. Osa, ez da bakarrik ikuskizuna maiera, baizi, prozesua oso interesgarria da, baino oso, oso neketxua. Zuen taldean, momentu bat ez, erraiten duzue hor aski, hor bukatua da, aski entxailo egindugu, hor funtzionatuko duola, eta edo erranduzun bezala, publikoaren uh, uh, oarrak edo kondutan hartuko dituzue, edo jardokipena, edo... Bai, beti. Beti, beti, e, bai, beti, niretzako, guretzako konpainan oso oso garrantzitsua da, ben ikuskizuna eginda dagoenean, horrez, tamaitzen, eta ben eginda dagoenean, jendea etortzea gustatzen zaigu, eta baita ere partekatzea beraien ikuspuntuak. Eta kontutan hartu, ez dena beti, edo batzuetan badakizkigun gozak dira, baina bai, beti e, hartzen dugu obra bat, edo arte obra bat dala, beti aldatzen dihoana. Gure lehenengo ikuskizuna pilo bat egin dugu, eta orain dikan aldatzen. Habe. Bai, orain dikan aldatzen ditugu gauzak, ze ikusleriak publikoak ematen digu gauz informazioa, eta aldatzen, aldatzen goaz. Eta hori da polita esatea aurrela da, e, kuadro bat bukatzen duzu, eta ja aurrela da, ba ez, e, arte bizi bada, eta bizitzen jarraitzen du. Talde batzuk hola funtzionatzen dute, behin egin eta ez da mugitzen? Bai, baina kasunetan gu gara gure zuzendariak. <risa> <risa> bago eta biok zuzentzen dugu eta guk erabakitzen dugu eta bion artean erabakitzen dugu. Bago arte, baina bizitzen jarraitzen dugu. Ikusleria zuzenean, nena baten baita informazioa. Eta hori eskertzen dugu pio bat, eta nertzako oso oso beharrezkoa bai.